Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah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 adalah orang yang juga sebagaimana perkataan Nabi Allah Ibrahim Inni muhajirun ila Rabbi Sesungguhnya aku adalah orang yang Muhajir Orang yang Hijrah Menuju Raku, menuju Allah Ta'ala Yang makna hijrah adalah at -tarq. Meninggalkan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 Sekalian, kita insyaAllah masuk pada pembicaraan Min asma'illah Di antara nama Allah Adalah Al-Hadi Al-Hadi Maksudnya adalah Sang pemberi petunjuk Di antara nama Allah Adalah Al-Hadi Sang pemberi petunjuk Belum mengatakan Waqadah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 yang akan menjadi pengarah memberi petunjuk wanasira dan penolong bersekalian seperti mana jelaskan para ulama wakafa birabbika hadian wanasira maka ini mengingatkan para kaum muslimin bahawa musuh itu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 Memiliki kebencian yang sangat Besar Kepada kaum muslimin Dari lesan-lesannya Nampak sekali kebenciannya سدور, Dan apa yang tersimpan Dalam hatinya akbar Lebih besar lagi Qat badatil bahda'u Min afwahihin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 hati-hati mereka. Wa ma minhum illa ayu'minu billahi al-Azizil Hamid. Dan tidaklah orang-orang kafir itu melakukan berbagai macam penyiksaan-penyiksaan kecuali semata-mata karena orang yang beriman itu iman kepada Allah al-Azizil Hamid yang Maha perkasa lagi Maha terpuji.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 Sehingga mereka memiliki kebencian dan berusaha besar untuk memisahkan. Jadi, ya kimananya itu? Walayyalunayyukatilunakum, hatta yarutukum andinikum ini stataum. Mereka tidak akan pernah berhenti. Layyalun tidak akan pernah berhenti terus menerus. Yyukatilunakum, memerangi kalian. Hatta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 kalau seorang muslim dengan islamnya dibenci orang kafir itu justru alhamdulillah berarti menunjukkan memang benar apa yang dikatakan Allah sadakallah apa yang Allah katakan benar memang mereka ada orang yang benci kepada jadi orang-orang mukmin karena imannya orang nabiullah alaih salatu wassalam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 Sebelum beliau tampil sebagai nabi yang diutusin Allah menyampaikan risalah mereka menggelari al-amin mereka tutup sangat percaya kepada nabi dan sangat ya ini ribok dengan segala keputusan nabi tapi begitu nabi menyampaikan risalah permusuhan gendernang permusuhan ditabuh sekencang-kencangnya dan tidak peduli dengan nasab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 dan sekaligus kalau susah pengen memberangus jasad-jasad muslimin yuqa'la yazzaluna yuqatilunakum hatta yarutukum maka Allah tegaskan pula bahawa yang namanya Yahudi namanya Nasrani yang benar-benar mereka itu menyimpan kekufuran Allah katakan, walantarba an kal yahudu walanasara hatta tak tadi ambilah tahu. Walantarba lan itu diantara maknanya selama-lamanya menunjukkan makna selama-lamanya. Sak jog dumlek, sak lawas si urip, nganti ana peling posok, nganti ana bakto kucing. Yang namanya orang Riyadh dan Nasrani itu tidak akan pernah reyudoh dengan kalian w muslimin sampai kalian itu mengikuti mereka. Bahkan dalam rangka untuk program pemurtadan siap untuk digelontorkan berapa berapa anggaran yang dibutuhkan. Kini kini yang mengatakan bukan ulama tapi Allah langsung.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 Jangan agar jangan jadi ahlul itibā, agar mereka itu betul-betul dibuat sama dengan mereka. Waktu lautak furuna, kamakafaru fata kunasawal. Mereka itu sangat ingin, waktu sangat ingin. Seandainya kalian kafir, sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dan mereka sama.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 Liladina amanut tabi'usabilana walnahmil khatayakum wa ma hum bihamilinaminshe innahum la Allah katakan berkata orang-orang kafir kepada siapa kepada kaum muminin apa yang mereka katakan ittabi'usabilana boleh kamu ikut jalan kami.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 Wa qala ladhina kafaru Liladhina amanut tabi usabilana wal nahbil khatayakum Tuh Tusamu tak tanggung Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu tentang bagaimana nanti kejadian di akhirat Allah katakan Wa ma hum bihamilina min syaih Sama sekali mereka tidak akan mungkin menanggung dosa kalian Alias ntopos ngapusi enggak mungkin lawong dia gendong dosanya sendiri aja iparatnya kekeripsa coklet cengkeh bagaimana dia akan memberi atau sanggup menanggung dosanya orang lain ini hanya ucapan lesan mereka Bapak sekalian sehingga kalau kemudian Allah juga gambarkan makar makar mereka itu kalau digambarkan latazulu bisa akan akan bisa menjebol gunung. Oh, jebol gunung perbincaran ini. Artinya dahsyat makar mereka itu sangat dahsyat, akan akan bisa menjebol gunung. Kita Bapak sekalian jangan melihat bagaimana makar mereka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 selama kalian berpegang teguh dengan petunjuk Allah, cukup bagi anda tertunjuki, tidak akan terpengaruh dengan, yaitu upaya mereka memurtadkan muslimin tidak ada gak ada ngaruhnya buat kalian selama kalian betul-betul berpegang dengan petunjuk Allah sehingga Allah katakan kalau target mereka itu yang paling besar memurtadkan muslimin meninggalkan agamanya Allah katakan Khaifatakfuruna Watutla'alikum ayatullahi Wafikum rasuluh Wama ya'tasim billah Fakat hudia ila surati mustaqim Wai mu'min Bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir Bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka Bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka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 Jangan dihadapi dengan teori-teori buatan sendiri. Jangan disibukan dengan cara-cara sendiri. Sehingga berpikir keras bagaimana caranya menghadapi musuh me mereka kembali kepada petunjuk Allah-Allah yang akan membimbing kita. Selama kita betul fokus dengan petunjuk Allah tidak akan sesat, tidak akan tertipu. Yang sering tertipu itu sob orang yang kemintar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 Sekalian diputuhkan Yang ini benarnya Dia beragama Dan benarnya Dia bersandar Sejauh mana ketahatan muslimin Kepada Allah dan rasulnya Dan berapa kuat Atau bagaimana bersandar Nyati muslimin kepada Allah Ta'ala Peran badar Satu diantara contoh Bagaimana Allah menolong kaum muslimin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 untuk ghusfah kata nabi kata para sahabat ketika mendengar nabi menyampaikan bahwa kita akan diinjak-injak jadikan rebutan oleh orang-orang kafir ya rasulullah amin killatin nahnu yauma idin apa jumlah kita waktu itu sedikit ya rasulullah kata nabi bal antum yauma idin katsirun jumlah waktu itu sangat banyak Walakin naum husa, walakin nakum husa on Tapi kamu waktu itu kayak buih, kayak untuk untuk buih. Walaupun buih itu selautan orang tak takut. Itu hanya buih. Yang buih itu mengalir kemana aliran air mengalir. Itu gaya hidup Muslimin ketika kualitasnya katas ke untuk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 Muslimin juga penuh dengan sampah-sampah pikirannya, penuh dengan sampah, sikapnya bersama dengan sampah jahiliyah. Ini yang menjadikan muslimin tidak berkualitas. Sehingga, bos kalian faktor inilah yang membuat kaum muslimin kemudian terhina dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu pasti, tapi pertanyaannya Seberapa jauh kita mewujudkan iman dalam hati kita? Wa kana hakon alai nasrul mukminin dan telah menjadi kewajipan kami Allah memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pertanyaannya kita sudah menjadi mukmin atau belum? Pertanyaannya kita sudah menjadi mukmin atau belum? Sampun pengktp, sampun Islam Muslim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 sehingga kalian, yang harus dilakukan oleh muslim mendidik umat islam betul-betul bagaimana caranya hidupnya itu di atas bimbingan islam ini kibutan sagat kecuali harus terus ada pembelajaran, pengajian pemahaman, penyampaian sehingga umat islam tahu apa yang diajarkan oleh agamanya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 Saat yang seperti itu Nabi gambarkan Memegangi kebenaran itu Kayak megang bara api Sakit melonyoh Melonyoh ngertas melonyoh Kenapa melonyoh Sakit melepoh Sakit topot dia Itu karena bagaimana Megang bara api Kalau bara api itu dipegang remat InsyaAllah malah selamat Sekalian Artinya ungkapan menunjukkan bagaimana pedihnya seorang dia hidup dalam keterasingan, terasing bukan karena aneh tapi terasing karena memegangi petunjuk Allah SWT wa kalian coba perhatikan sedikit saja di internet umumnya ceramah tauhid, wah oh, dijejerkan dengan YouTube yang menghujat, wah oh, kemudian wahabi dhucat ribuan ulama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 Tidak step yang digebuki itu dia salah Tidak step yang digebuki salah Abu Dhar Karena mengucapkan kalimat La ila illallah Digebuki sama orang-orang Quraisy Sampai meh mati Sampai meh mati Dan bagaimana juga Ia ya ini para sahabat yang lainnya Sekalian Sehingga ketika juga bicara tentang jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di negeri kita ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mix, mix, ada macamnya, mix-mixan, akidahnya Ashari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Imam Ghazali, lah mix ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang tidak berfikih Syafi'i bagaimana?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 Artinya hidupnya benar-benar di atas sunnah, sunnahnya kayak apa itu yang dipagangi. Karena al Imam Abu Hasan Al Sari bukan standar, al Imam Syafi'i bukan standar, buah al Imam Ghazali bukan standar. Yang standar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al Quran dan Sunnah.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 yang pertama adalah al haq sehingga kata Ibnu Mas'ud, antawah daka al-lhak fa antal jamaah. Walaupun kamu sendiri di atas kebenaran, kamu namanya jamaah. Sehingga standar jamaah itu adalah al-lhak di atas kebenaran. Walaupun sendiri, dia ikut gerbongnya jamaahnya para sahabat Nabi Recoloh Alim Jamiaan.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 Kehidupan dirinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat: Wa mamin dabbatin fil ardi wal ta'irin yati rubi jana hayin illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min shay thumma ila Rabbi muqsharun wa ladinakadhabu bi ayatina sumun bukun fil zulmam mayyashailah.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 wa in kuntum la min as-sakhirin aw la kuntum muttaqin Allah katakat wa yahambaku ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusikum la taqnatum mirhamatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba rahim wa yahambaku yang melampaui batas yang menyimpang dari petunjuk Allah taala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 yang kalau kalian tertimpa azab enggak bisa tertolong lagi. Watabi'u ahsana ma unsila ilaikum mir dan ikutilah petunjuk Allah yang terbaik yang telah Allah berikan pada kalian. Min qobli yaqumul adabu baqhatan. Sebelum datang pada kalian azab yang datang dengan tiba-tiba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 ini melampaui batas berdur, berdurhaka dan maksiat kepada Allah wa in kuntu lamina aku dulu termasuk orang yang meremehkan melemahkan meremehkan melecehkan terhadap petunjuk Allah taala aw ta atau kalian akan mengatakan lau anna hadani la kuntu aminal muttaqin seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku aku akan termasuk orang yang bertakwa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 turunkan rasul Allah wariskan ulama petunjuk ada di tengah-tengah manusia tapi masalahnya itu kalian itu sombong kalian itu kufur sehingga kalian menolak hidayah Allah taala kalian dustakan petunjuk Allah taala kalian sombong kalian dustakan wastakbartum dan kalian sombong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 Fas Tahbul Amal huda Adapun kaum samud, kaum samud kaum yang nabi Hud napa nabi Shuayb, Hud napa Shuayb, yakin nabi Saleh. Yeah. <laughs> Sedangkan ini ku multi choice.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 ini petunjuk yang hanya menjadi milik Allah mutlak. Allah yang akan memberikan petunjuk pada orang Allah kendaki. dan Allah fitau siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Yang terakhir yaitu petunjuk untuk masuk surga, bimbingan untuk masuk surga atau orang tertunjuki jalan ke neraka. Maka seorang yang ahli jannah akan mengenal rumahnya di surga.